Приглянеться своїми синіми, трохи насмішкуватими очима до начальників. Хитро поведе за носом, а лісничий уже знає, що Юра хоче пописатися своїм якимось дотипом і зиркає на нього з-під лоба. Ну-ну, не встидайся, Юра. Кажіть, уже тут всі однакові. А як правду мовити, то таки ніякого встиду немає. Вони вміють оті... Штудерні рахунки вираховувати й таблиці вирисовувати, а фірманити не втнуть. Найбез спробували. Хто до чого, а за столом усі рівні. То чого б не спитати того довгоносого, що його директором кличуть? Хоч би й таке. Вам даруйте, що таке питаю, ніс ні трохи не заважає, коли ви з того пугарчика п'єте. Ну що... Всі регочуть та ще приговорюють, а що б вам добро було, Юро, бо так має бути, хіба б Юра образився, якби директор випив отак до його носа. А зимою, коли в гори наїдуть туристи, то Юрі хіба треба відганятися від них, як конові мух у Петрівку, і його просять, і лісничого просять, щоб дозволив фірманові повозити їх на залубнях, по тих нетрях, де пішов один дим та й нитка. То Юра, аби лише лісничий не перечив, не відмовляється. Бо що то за життя, коли коні в стайні, і нагодовані колінчаться, а сам фірман тиняється, мов неприкайний, довкола обори. Але також, мав би, хтось гріх великий, якби сказав, що Юра непричком гроші бере в туристів. Ото хіба тільки те, що від келишка не відмовиться. Такої плати Юра вартий, бо ж коні таки вимагають труда та й уміння. Він ось б'ється, об який хочете заклад, що маругим ніхто не пофірманить. Не думайте, між кіньми в суприжі так само, як між людьми. Один є старшим, а другий у послушенні. Ба ті, хто вже відомо, Юра тримає в руці для поваги. А на кони тільки нокає, і то на моругого, бо він краще чує оті різні відтінки Юрингу, но І розуміє їх без віжок, а кобилиця мусить слухатися. Їй довіритись не можна, та ще й тоді, як лошадка брікає поруч, часом для жартів Юра дасть охочому туристові поводи в руки, і тільки сміх та й соромота. А вчує муруги чужу руку, і ніби згноровиться, а кобалиця і собі теж. А вже як якийсь упертий помоцею віжками, то обоє шарахнуться з озла так, що й ногами вкрийся. Увечері Юра пізно обходить коней, вичісує їх з греблом, говорить до них, як до людей». Морогий покладе йому, плече плаче довгому, скляночка морду, і так розумно дивиться в очі господарові, що начевай щось скаже. Яблука з така облиця стриманіша, а може заклопотана, бо мати, а лошадка ото лише, що на борзі нуждюхає, у вим'я, а все більше коло Юри треться, бо й має за що. Коли було ще зовсім маленьким, то Фірман носив його на руках, ніби кролиня до хати, щоб не простудилося в осінню стужу. «Про що думають коні перед сном?» – Юрі відомо. «Вони вдоволені, що ніхто їх не шарпав і не бив, бо добре діло за день зробили, а тепер ситі й вичесані. Але що думає Юра, коні не знають». А думає він про той недалекий вже час, коли зовсім постаріється, і до лісництва іншого фермана покличуть. Під кінець зими Юра Фірман якось незвично споважнів, і Гоньо вже не до зомолинець, і пугою лущить зрідка, у буфеті чомусь не жартує. І вже ніхто ніякими просьбами не вблагає, щоб випив пугарчик з начальством. Споважніли й коні, не носяться, як ото колись, мов змії, ніби розлінивили. Поверталися якось з лісничим пізно ввечері з На Навітривали їздили глянути, поки обійшли оте страшне руйновище, поки в волю набідкався лісничий. Доки підрахував у пам'яті, скільки втрачено кубометрів живого лісу, то вже й стемніло. Їдуть, сунуться, якось так поволі, мороз до кісточок добирається, а Юра, ні в йо, ні но. Ступають коні, ніби в болоті по коліна грузнуть, і все оглядається мругий на свого мовчазного господаря. Чи не заснув, бува? Юр, каже нахмурений лісничий, або ви або, а я що, стою, байдуже відбуркає Юре. Сани ледве повзуть по втертій дорозі, але злізь бере.